Я все-таки набрав гриба по телефону, але виключно з метою продемонструвати йому твердість, неосяжний оптимізм і попередити, що завтра до нього заїде Сапула. Останній інформація мала на меті перевірити, чи в курсі він останніх подій. З відповіді складалося враження, що не в курсі. Наступний дзвоник адресувався гуманоїдам. Я пригрозив, що Катерина завтра призначить їм зустріч і щоб вони не думали косити і ухилятися від неї. Вовчик тут таки почав зіскакувати, мовляв, давай після другого туру, зараз складна ситуація. Судячи зі всього, і вони про зникнення не віддали, відповідної відношення до нього не мали. Знову глухо. Чорт, хоч би знати, хто це зробив, я б з нього душу витряс. Ну, не вмію я впадати в відчай. Навіть у найскладніших ситуаціях уява завжди підказує вихід, бодай примарний. Тому замість порожніх переживань, я всі сили кидаю на його реалізацію. Залишалася надія, що Жорику переповіли конфлікт на каналі у сильно згущених барвах. Але про це я міг довідатися тільки з перших вуст, від безпосередньої учасниці події. Хоча чому тільки з перших? Чоловіки часто вміють пліткувати не менше за жінок. Дочекавшись на володаря колес і отримавши усний звіт у вигляді лаконічного «порядок, шеф», я вмостився на задньому сидінні. «Додому!» Машина рушила зі стоянки. «А що там трапилося у Ірки з Ларисою?» запитав я зненацька, відхилившись так, щоби бачити обличчя мого водія у дзеркалі заднього огляду. «Та трапилося!» Володар колес закусив губу, стримуючи посмішку. «А чому ж ти мені не сказав?» Посмішка зникла, і обличчя шофера пересмикнулося. «Так я думав... Я думав, ви знаєте!» «Тобі яка різниця, знаю я чи ні?» Якщо водії і секретарі починають тримати таємниці від шефа, це до добра не доведе. Що там сталося насправді? Володар колес озирнувся на мене через плече, неначе перевіряв, чи немає когось стороннього в машині. Ну, вона цей, вона... Хто вона? Ну, Лариска ж, вона зайшла на канал до Ірини Павлівни приймальні. Я здивовано підвів брови. На канал? Чого її туди понесло? Шофер знизав плечима. Справді дивно. Лариса не мала на телебаченні жодних справ, а останнім часом і жодних подруг. Треба віддати Паші належне. Канал вже рік працював як годинник, виконуючи вказівки з банкової. І досягти цього вдалося, тільки витиснувши з посад усіх до одної подруг його власної дружини. Ну, далі давай. От, а секретарка там мого кума малая. Це ти від неї про все довідався? Від неї. Губи володаря колес розпливлись у задоволеній посмісці, яку він тут таки похабцем сховав. Вона каже, що не звернула уваги, ну зайшов хтось і зайшов. Хороша секретарка. А втім, це упізнаваний почерк моєї дружини. Оточувати себе холуями, абсолютно не звертаючи уваги на професійні якості. А Ірина Павлівна у цей час саме розмовляла телефоном. У приймальні? Ні, в кабінеті. Просто двері були відкриті. Ну ви ж знаєте, як вона розмовляє по телефону. Це правда. Коли моя Ірка говорить по телефону, в кімнаті не вміщується жоден інший звук. А ця хитра Лариска принишкла так біля дверей і слухає. Це тобі секретарка розповіла? Так, мого кума Малая. Уявіть собі, секретарка в приймальні спокійно реагує на те, що підслуховують її начальницю. І що вона? Ну, а тут ваша дружина починає говорити... Володя прокашлявся. Ну, в общем, що Паша імпотент і тільки тому досі не вигнав цю сучку Лариску. Зачекай. А вона не вигадує? Малая, кинув погляд у дзеркало Володар Колес. Такий і смисла, що тут вигадувати, коли Лариса влетіла в кабінет, схопила Ірину Павліну за волосся і витягла у приймальню. Прямо за волосся витягла? Володя з ентузіазмом кивнув. Усе це виглядало апокаліптично. «Ну, а секретарка що?» «Вона, каже, побігла кликати на допомогу». «Прекрасна ідея. Якщо вже б'ються дружини начальників, варто зібрати якнайбільше публіки». «Понабігли люди. Там же самі жінки на поверсі. Всі стоять і не наважуються розбороняти». «Їм просто було цікаво подивитися», – не витримав я. Володар колес коротко хихотнув. «Нє!» Вона казала, що Ірина Павліна добре билася. Вона спочатку розгубилася трошки. Лариска її кинула на землю і за волосся била підлогу. А потім ваша дружина вкусила її за руку, вирвалась і роздерла тій сукню та лівчик. Сподіваюся, це ніхто не знімав. Шофер знову усміхнувся. Так камери ж на тиждень розписані. Уявляю собі цю сцену. Дві голі сорокарічні кобили на очах підлеглих тягають одна одну за патли. Ну а далі? Далі Лариса вирвала у вашої дружини сережку і пішла кров. А Ірина Павліна роздерла нігтями її обличчя і груди. Силікон не вивалився. «Що?» Силікон питає з грудей не потік? Водій озирнувся через плече і знову хихотнув. «Силікон? Ну ви й жартуєте!» «Жартую. А що мені ще залишається?» «Далі давай!» Ну, а далі прийшла знизу охорона і розтягнула їх в різні кутки. «Це все?» Ну так, вони ще плювалися одна в одну, а Лариса заїхала охоронцеві по морді, коли він її за голі груди схопив. Клас. Цікаво, що має робити охоронець, коли охороняємий об'єкт б'є його по морді? Тобто, виходить, нічия? Володар колес на секунду замислився. Виходить, що наші перемогли. Як ти рахував? Ну... Шофер замислився. «Я так думаю. Поранене вухою головою підлогу проти сукні лівчика і подряпаного фасаду. Фасад для жінки найбільша шкода». «Логічно». «А як іще я міг зберегти обличчя перед Володою, якщо не за рахунок цинізму?» «Але давай подивимося з іншого боку». Ларису на компенсацію симпатичний охоронець за груди помацав. «Хіба не зараховується?» «Ги-ги», – сказав мій водій. «Зараховується. Тоді все-таки виходить нічия». Так і домовимося, якби ж то тільки були не моя і пашана дружини. Навіть так, якби це навіть були наші дружини, але в інший час і за інших обставин. Хоча насправді згадка про пашану імпотенцію виводила конфлікт на зовсім інший рівень, паша все таки господар каналу, а Ірка лише працівниця, хоче телезірка, і не годиться працівниці просторікувати про імпотенцію боса. Тим часом машина зупинилася прямісінько біля мого під'їзду. Володар Колес вистрибнув з за керма, відкрив задні дверцята і витягнув валізу. «Сам донесу», – зупинив я його службовий ентузіазм. «А може це він просто хотів на власні очі побачити побиту Ірку?» «Тоді я вже не потрібен?» Я замислився. «Навряд чи сьогодні можна буде ще щось зробити». «Не потрібен. Відпочивай». «Завтра, як завжди?» «Так». Я підхопив валізу і рушив сходами нагору. Бажання іронізувати на тему останніх подій одразу зникло. Я уявив собі, в якому світлі Лариска подала усе це пащі. Цікаво, чи мене тепер взагалі пустять до приймальні? Проте справа не в мені, а в сапулі. Тому навіть якщо доведеться всією родиною просити у Лариски пробачення, ми зробимо це. Я готовий навіть власноруч зашити порвану сукню. Цікаво. Чи вистачило б у мене самого гумору, щоб поводитися шляхетно на пашеному місці? Я навмисне гучно гацнув вхідними дверима, а потім дверцятами шафи у передпокої. Проте на звук не з'явився ніхто. Ну, Богдан, напевне, ще гуляє, тим більше, коли там йдеться про дівчину. Але Ірка, може, й теж нема вдома?